Szeretettel köszöntök én is mindenkit ma reggel. Nem tudom, gyerekfoglalkozás lesz most, vagy nem lesz? Lesz, igen. Akkor a gyermekeket kérjük, hogy menjenek el arra. Ebben a mai családias közösségben is lesz üzenete Istennek a számunkra. Többen más gyülekezetbe hivatalosak, illetve szolgálati úton vagyunk, de hát hisszük és tudjuk, hogy nem csak Verőcén van pünköst, hanem máshol is, és hisszük, hogy ezt az üzenetet tudják közvetíteni a testvéreink, illetve részesülnek ennek az áldásában mindazok, akik ma délelőtt más gyülekezetben ünnepelnek. Mi pedig nyissuk ki a Bibliánkat Pálnak az Efézus írt, a levelénél, az ötödik fejezetnél, és a 18. verstől a 20. versig szeretném felolvasni az igét ma délelőtt. Tehát Pánnak az Efézusiakhoz írt leveléből az ötödik fejezet 18. tól 20. versig tartó szakaszát olvasom. Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és boloncságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön meg újra és újra benneteket. Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel. Énekeljetek neki új éneket. Urunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának. Ma délelőtt nem a klasszikus pünkösdi történetet olvastam fel. Mindjárt ismerjük, akik itt vagyunk, jelen vagyunk, hogy hogy történt az. Az apostolok cselekedeteinek második fejezete írja le tüzetesen, részletesen Péternek a pünkösdi prédikációjával együtt amire ha gondolunk, akkor azért mindig megbozdul a szívünk, és, és van egy olyan vágy bennünk, hogy hát, milyen jó lenne, hogyha a mi prédikáciunkra úgy legalább százan egyszerre megmozdulának. Ott ugye legalább ezren voltak, és az csak a, azok csak a férfiak. Úgy olvassuk az Isten igényéből. De azért hisszük, hogy Isten igényének ma is van ereje, és ma is munkálkodik a szívünkbe. Amint hallottátok, egy másik, az egyszerű fordításból olvastam föl ezt az igét, amely egy kicsit jobban visszaadja az ige eredeti ö, szövegbeli gondolatát. Ugye a régebbi fordításokban úgy van, hogy ne részegeskedjetek, hanem teljes be ö, Szent Szellemmel. És ö, a beteljesedésre ott az eredeti nyelv egy folyamatos jelenidőt használ, ami a magyarban nem ismerjünk, és ezért örülök, hogy ez a fordítás igazából igyekszik visszaadni ennek a jelentőségét, amikor úgy fogalmaz, hogy teljeshetjetek be újra és újra Szent Szellemmel. Úgy is fordíthatnánk, hogy legyetek állandóan töltésen. Olyasmi ez, mint az autónak az akkumulátorja, ami egy nagyon fontos szerepet tölt be abban a rendszerben, mert hiába vannak ma már több száz lóerős motorok, amik ugye 6 másodperc alatt százon vannak. Hiába van ott az elemi erő amit érzünk a lábunk alatt, mikor megpöcköljük a gázpedált, hát érhetnek meglepetések, amikor lemerül az akkumulátor. És ez a e, csodaparipa egyszerűen nem indul el, mert nem kap elegendő impulzust. Valami miatt az történt, hogy, hogy, hogy nincsen kapcsolatba az erőforrással. Erről beszél Istennek az igéje számunkra, hogy lépjünk kapcsolatba az erőforrásával, és ne csak, hogy kapcsolatba legyünk vele, hanem ezt a kapcsolatot ne is szakítsuk meg, hanem ez a kapcsolat legyen folytonos azért, hogy az a töltöttség, ami szükséges ahhoz, hogy a mindennapokban a megfelelő erővel rendelkezzünk, hogy a szolgálatban megfelelő erővel rendelkezzünk, az rendelkezésre álljon. Mindjárt ismerjük a pünkös történetést, és tudjuk is, és hirdetjük, hogy minden hívőnek be kell merítkezni a Szent Szellembe, és nem véletlenül fogalmazok így, amikor most elvonulásunk volt a vezető meg szolgáló testvérekkel, akkor többek között elő is beszéltünk, és azt is elhatároztuk, hogy igyekszünk ezekben a dologban is követni a helyes szóhasználatot az eredeti nyelven. Tehát ahol keresztelés van, ott annak fogjuk mondani, ami oda van írva, az bemerítés. És a Szent Szellemben való bemerítkezésről, és egyáltalán a bemerítkezésről beszél az Istennek az igéje. De amire ma szeretném fölhívni a figyelmünket Isten igéje alapján, hogy a normális érd alatta, biblikusan, gondolkodó és élő, hívő életében, a pünkösd az nem csupán egy emlékezés egy régmúlt eseményre, amiről olvasunk, vagy távolról csodáljuk, meg irítkedünk azokra az emberekre, akik részesei voltak, Csodáljuk nagyszerű tetteiket. Nem is egy egyszeri esemény, ami megtörténik velünk, és amire valamiféle talán büszke nosztalgiával emlékezünk, hanem egy folyamatos életünket végigkísérő non-stop állapot. És én ezt a címet adtam a ma délelőtti szolgálatomnak, non-stop pünkösd. Egy folyamatos életünket végigkísérő állapot, ami elegendő örömet, erőt és lehetőséget biztosítunk számára, számára biztosítanak számunkra a mindennapi kihívásokban, nehézségekben. De azon túl arra, hogy az igazi célra, az elhívásra fókuszáljunk. Arra az elhívásról, amiről beszél az Isten igéje, amikor megadja nekünk a misszióparancsot, és beszél az Úr Jézus Krisztus akkor, amikor elbúcsúzik a tanítványoktól ott az Abcsel 1 1.8-ban, előtte elmondja, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és azt mondja, hogy menjetek el Jeruzsálembe, és várjátok meg az atya ígéretét, amit én majd elküldök nektek. És azt mondja, mi fog történni veletek? Vesztek erőt. Miután a Szent Szellem leszáll rátok, és lesztek nekem tanúim. Különösen fontos az Úr Jézus Krisztusnak minden szava. Ezek a szavai azért is hangsúlyosak, mert ezek voltak itt a Földön az ő utolsó szavai. Legalábbis addig, amíg vissza nem jön Egyébként mindig az övé az utolsó szó. Akár mert igyekszünk mi überelni, mindig övé lesz az utolsó szó. Azt hiszem, hogy a földi életben is úgy van, hogyha ott nálunk egy embernek az utolsó perceinél, vagy talán halálos ágyainál, Lehet, hogy sok mindent elfelejtünk, amit ebben a földi életben mondott nekünk, de azok a szavak, amikor akkor hangzanak el, azok azt hiszem, hogy örökké megmaradnak. Ilyen súlyjal esnek latba az Úr Jézus Krisztus utolsó szavai. Vesztek erőt. És az, hogy a Szent Szellem eljött erre a világba, annak van egy olyan különös üzenete is, és nagyszerű üzenete is, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki megígérte, hogy amikor megérkezik, elküldi nekünk az atya ígéretét, hát meg is érkezett. Ugye nem ismeretlen senki előtt sem, hogy amikor még nem volt ilyen fejlett technika, meg még a posta sem nagyon alakult ki, akkor volt egy olyan szokás lehetőség, hogy postagalambot küldött az, aki üzenni akart. Mit jelentett, amikor megérkezett a postagalam. Hát az, hogy a küldő is megérkezett oda, ahova menendő volt. És az, hogy eljött Istennek a Szent Szelleme erre a világra, Azt jelenti, hogy igen, az Úr Jézus Krisztus megérkezett oda, az őt megillető helyre, oda, ahonnan eljött erre a világra, és készíti a helyet, amit megígért az Isten népe számára. A Szent Szellem egy személy. A Szent Szellem nem erő hanem az a személy, akitől az erőt kapjuk. Miért mondhatjuk ezt teljes bizonysággal? Hát mert az ige beszél róla egyszer. Másfelől pedig nagyon sok helyen olvassuk, hogy személyre utaló tulajdonságai vannak. Csak néhányat említsek. Azt mondja, vezet bennünket, tanácsol bennünket, beszél hozzánk, meg lehet őt szomorítani, Ezek mind személyre utaló tulajdonságok. És semmiképpen nem helyén való az a szlogen, sem a világban, sem a hívők között, hogy az erővelünk van, nem az erő van velünk, hanem a Szent Szellem van velünk, aki az erőt adja. Mert azt mondja Isten ígéje, hogy ő az erő, a szeretet és a józanság lelke. Az erő, a dynamisz jelenti az erő megnyilvánuláson ö, túl azt, hogy kapunk képességet, lehetőséget, hatalmat valakitől, természet fölötti értelmet. Amikor a szeretet lelkéről, szelleméről beszél az ige, akkor itt természetesen az agapé szerepel. Isten szent szelleme nélkül nem lehetséges agapéval szeretni. És a józanság pedig jelenti a mértékletességet, az önuralmat, az egészséges gondolkodásmód. És olyan nagy bölcsesség van ebben. Azt látjuk, hogy akkor működnek jól a dolgok, hogyha Isten szellemének ezek a jellemzői együtt harmóniában vannak és működnek, és megfelelő egyensúlyt képeznek. Micsoda Isteni bölcsösség. Képzeljétek csak el, milyen lenne az erő szeretet nélkül. Milyen lenne? Hát leuraló, magamutogató, kivagyi, erőszakos, és még lehetne sorolni. Milyen lenne az erő józanság nélkül? Valószínű olyasmire használná az erejét, amire nem kellene. Bölcs lenne. Olyan, mint aki akkor is átsegíti a vakot az ebrán, hogyha ő nem szeretne átmenni a tűloldalra. Szerető erő józanság nélkül az pedig egyfajta érzelgőségben merülhet neki. És Isten bölcsesség az, ami ezt így csomagban adja nekünk. Azért, hogy ne tévesszük el az egyensúlyt. Istennek mi az elhívása az ő népe számára? Mi a célja az ő népe számára? Vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön, és lesztek tanúim. Mi a cél? Az, hogy veszünk erőt? Nem. Az, hogy tanúk leszünk. És pünkösd után ezt tették a tanítványok. Tanúskodtak arról, a hatalmas Istenről, aki nekik az erőt adta. Ez a mi elhívásunk. Hogy róla tegyünk bizonyságot. Hogy a misszióparancsot beteljesítsük. Vannak a hívő életnek nagyon fontos állomásai. Ha nagy vonalakba vesszük, ugye legalábbis én így látom, ugye az első nyilvánvalóan a megtérés. Aztán a második nagy lépés, amikor odaszánjuk magunkat. És a harmadik lépés az, amikor hajlandók vagyunk fölvenni a keresztet is. A megtérést követi a bemerítkezés, ami egy nagyon fontos állapot. És az odaszánásunkat pedig a Szent Szellembe való bemerítkezés. A Biblia egyértelművé teszi, hogy a vízbe való bemerítés szükséges és euh, elégséges előfeltétele a megtérés, de ezt követi a Szent Szellembe való bemerítkezés. Ahogy a bemerítés is kezdete valaminek, úgy a Szent Szellembe való bemerítkezés sem a cél, hanem valami új szakasznak a kezdete. Amikor a Szent Szellem elpecsétel, szolgálatba állít Nagyon fontos, hogy legyen Isten népénél ennek erre helyes ismerete. Azt mondja Isten igéje, hogy tudomány nélkül elvész a nép. Nagyon fontos, hogy legyen erre Isten népének, gyermekeinek engedelmessége. Azt mondja Isten igéje, maradjatok Jeruzsálemből, és nagyon fontos az odaszánás, hogy tartsatok ki egészen addig, amíg nem teljesül az ígéret. Tudjuk nagyon jól, hogy cirka 380 tanítvány, akik vélhetően ugyanúgy látták az Úr Jézus Krisztusnak a csodáit, szemlélői volták, hallgatták a beszédét, talán együtt mondták a sokasággal, és erősítették meg, amit a hegyi beszéd végén olvasunk, hogy ez valami más, ő nem úgy beszél, mint az írás tudók, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van de nem mentek el Jeruzsálembe. Nem voltak engedelmesek. Nem szánták oda magukat arra, hogy bevárják az atyának az ígéretét. És ezért nem is részesültek a Szent Szellem ajándékában. Odaszánás nélkül van-e értelme? Ha nem teszed oda magad, ha nem akarsz tanulja lenni, csak valami pártolótag Krisztus testében, vagy szimpatizáns, vagy semmi kedved vagy szándékod nincs arra, hogy mások javára, hasznára éjj, és teljesíts a Krisztustól vatt küldetést. Mi értelme lenne annak, hogy vedd az erőt és az ő ajándékát? Én azt gondolom, a puszta kíváncsiság nem elegendő ok hogy milyen lehet az. Isten azt mondja, hogy ő ajándékokat ad. És a mi dolgunk az, hogy ismerjük meg, és kívánjuk a szellemi ajándékokat. És ha úgy érzed, hogy kéred, de valamiért nem kapod, akkor vizsgáld meg az odaszánásodat. Azt mondja Isten igény, hogy az ajándékok haszonra adatnak, miközben mások által mi is részesülünk az áldásokban. És az Isteni bölcsesség így látta jónak, ahogy írja a korintusi levél, hogy kölcsönesen függjenek egymástól a tagok. Nem egy valakitől függünk, már mármint Jézus Krisztuson kívül, hanem úgy látta jónak, hogy kölcsönesen függjenek egymástól a tagok. Vizsgáld meg az indítékaidat, a motivációdat. Isten ereje és ajándékai nem kérkedésre, dicsekvésre, magamutogatásra, az emberek tiszteletének kivívására, hanem közönséges, hozzánk hasonló, halandó és Krisztus kegyelmére szoruló emberek szolgálatára adatik. És sajnos azt is látni, hogy amikor rossz az indíték, és a szív nem tiszta, de ott van a szándék, az igyekezet, akkor a sántán is részen van, részen van, és gondoskodik valami utánzatról, amit az Isten népének le kell leplezni, mert mérhetetlen károkat okozhat. Amikor a Szent Szellem munkájáról, ajándékairól, a Szent Szellembe való bemerülésről beszélünk, akkor azt is tapasztaljuk, hogy vannak különféle nézeteltérések, problémák sokszor a hívók között is. Az egyik az, hogy vannak, akik tagadják, hogy a Szent Szellembe való bemerítkezés a szellemi életünknek egyik külön állomása, amin át kell haladnunk a célfelé vezető úton. Ám azt látjuk, és tapasztalhatjuk is, hogy ezen nem megyünk át, akkor szükségszerűen megrekőd az életünk valahol az úton. Nem elég a jó szándék, nem elég a becsület, az igyekezet. Elfogy az erő, és maradnak a sablonok, maradnak a közhelyek, és marad az elsekélyesedés. Aztán vannak, akik úgy gondolják, legalábbis tetteik, megjegyzéseik, Hozzáállásuk sokszor erre enged következtetni, hogy a Szent Szellemmel való bemerítkezéssel eljutottak a csúcsra. Ajándékokat is kaptak, talán mégis megreked az életük, és egy idő után marad a kegyes malaszt, vagy az üres lózungok. Miért? Mert célt tévesztettek. Számukra ez volt a cél. Isten ígér pedig nem erről beszél. Arról beszél, hogy ez az eszköz, a cél elérése érdekében. A harmadik ok, amit látok, a sátán azon mesterkedése, hogy igyekszik arra, hogy részletekbe menő vitákat gerjeszten, amivel elveszi az időnket, az erőnket, Elterjelei figyelmünket a célról, ami miatt az egész pünkösd igazi értelmet nyer. Nem tudom, ismerőse nekünk, vagy voltak-e ilyen harcaink, kísértéseink. Milyen megtévesztésekkel próbálkozik a sátán? Az egyik az, amikor úgy azt teszi a fejünkbe, hogy na, megtértél, jó helyen vagy, ennél többre nincs is szükség. Biztosítva van a belépőd, rendben van. Aztán volt egy érintés, vagy átélés az életedben? Ennek is lehet kísértése. Elégedj meg vele. És ha nehezen mennek a dolgok, akkor próbálj erre emlékezni. Betöltekeztél? Nyelveken szósz, Kaptál ajándékokat? Ez már itt a kánoán. Ott vannak az ajándékok az életedben? Lehet olyan kísértés, hogy ne csak másra gondolj, hanem egy kicsit magadra is. Mert ugye megérdemled. Jogos dolgok ezek? Lehetnek ilyen kísértések a hívő ember életében? Azt szokták mondani, ugye, hogy azért karikás az ördög szeme, mert ő soha nem alszik. Minden élethelyzetben, minden körülményben, Igyekszik arra, hogy a hívő embert valamilyen módon eltérítse az Istentől rendelt céltól. És rávegye arra, hogy önmaga körül kezdjen el forogni. Ez a sátánnak a munkája. A Biblia Isten Igéje az egy nagyon-nagyon célir-orientált könyv. Minden, amiről rendelkezik, annak határozott célja van. Sok vágy, sokszor az a vád érje a hívőket a hitetlennek részéről, hogy hát ők azért nem szeretnének megtérni, mert akkor ez se szabad, azt se szabad, a mester szabad, erről is le kell mondani, arról is le kell mondani, mindenről le kell mondani. De Isten ígéje, a bűntől való tartózkodást nem azért kéri, hogy megfosszon bennünket annak ideig, óráig való gyönyörűségétől, hanem hogy megajándékozzon valami többel. Mit is mondi Isten ígéje? Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek örökké. Megéri? És persze vannak, akik tudják, hogy ez az előfeltétele a szellemben és szellem által történni szolgálatnak. tanítványá tenni az embereket, és aztán felvenni a keresztet. Azaz tudatosan vállalni mindazt, amit a Krisztusról szóló bizonyságtétel megkövetel, és ugyanakkor eredményez. És így válhatunk csak igazi tanulvá. Adott esetben vértanúkká is. Akik ebben a munkában vannak, valószínűleg kevesebbet vitatkoznak, de annál többet cselekszenek, mindig hadra foghatók. Ha így fogjuk föl, akkor a Szent Szellemben való járás számunkra. Evidencia, és a fünkösd az egy folyamatos, egy non-stop állapot. Ekközben persze tele vagyunk élményekkel, és természetesen nem saját magunkról szól a dolog, hanem Isten hatalmának a megtapasztalásáról. Én hiszem, hogy Isten így képzelt el, el és erre hívott bennünket. És nem azt akarom ebben mondani, hogy újból és újból ne beszéljünk a pünkös lényegéről, a Szent Szellemben való bemerítkezésről, hiszen most is beszélünk róla, mert rendkívül fontos dolog. De látnunk kell, hogy azért van, azért kell, azért adatott, hogy betöltsük elhívásunkat hogy betöltsük a célt. Hogy is volt ez a tanítványok életében? Milyen szemmel látható jelei, következményei voltak? Tudjuk, ismerjük a történetet, betöltekeztek, rájuk ültek a kettős tűzes nyelvek, lángnyelvek, igen, új szóltak. Ezek a tanítványok galiléaiak voltak, és a galiléagérkről van egy olyan feljegyzés, hogy arról voltak híresek, mint sokáig mi magyarok, meg, meg talán a franciákról szokták azt mondani, hogy nem nagyon szeretnek más ö, nyelveket tanulni, és másokat használni. De az történt, hogy ezek a tanítványok egyszer csak elkezdtek más nyelveken beszélni. Hogyan? Hát leírja Istenek izigéje. Beszéltek pártusul, médül, elámítául, valamint a mezopotámiak, a júdeiak, kapadóciaiak, pontisziak, kisázsiak, frigéak, pánfiliaiak, ikóniaiak, líbiaiak, ciréneusok, rómainak által beszélt nyelven, és általuk értett nyelven beszéltek a tanítványok. Ugye a korintusi nyelveken szólás, a kegyelmi ajándék az egy kicsit más, arról azt mondja az Isten igéje, hogy ez az, az angyalok nyelve, amit sem a beszélő, sem a hallgató nem ért, ha csak szintén a Szent Szellem ajándéka alapján, vagy igen, alapján meg nem magyarázza valaki. Itt egy kicsit más dolog történt, de ez ugyanolyan csoda, és ma is eléfordul egyébként. De miért történt ez így? Fókuszáljunk a célra. Mert így váltak képessé mindenkinek beszélni, az Isten csodálatos dolgairól. Ezt azok a népek mondták, akik ott voltak. Mi történik ez? Minnyáján a saját nyelvünkön hallják, ahol, ahogy ezek az egyszerű emberek az Isten nagyszerű és csodálatos dolgairól beszélnek nekünk. Aztán azt is látjuk, hogy képesek voltak már elviselni az emberek gúnyolódását. Amikor azt mondták, hogy hát ezek részegek, szektások biztos. És ott volt közöttük Péter, aki nem sokára kiáll, és elmondja az ő bizonyságtételét. Emlékezünk még, hogy nem sokkal ezelőbb, ezelőtt nem nagyon tudta elviselni a gúnyolódást Péter. Amikor egyszerű szolgálók csak annyit mondták neki, hogy te is ott voltál, ezekkel volták, te is közül tartasz. Akkor Péter végül átkozódva és esküdőzve tagadta meg az ő megváltóját. Mert ennyire se volt képes, hogy Krisztusért ennyit elviseljen. De már megváltozott a helyzet. És aztán azt látjuk, hogy a gyenge félénk tanítványokból, a nyúlarcuakból bátor hősök váltak. Akik nem csak ebben az újszerű is mások által is csodált, eufórikus történelmi pillanatban, hanem később az üldöztetések, a bebörtönzések, a válogatott módszerekkel történő kivégzések idején is bátrak maradtak. És keresztjének egész tömegeinek adtak példát, akik nem sokkal később, Világító fákjákként égtek a Néró uralma alatt. Vették az erőt, és bátrakká váltak. Akik fölvették a keresztet. Akiknél nem üres lózunk volt, hogy vele együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus akik azonnal készek voltak hirdetni az Isten igéjét. Ahogyan Pál apostol is tette, az Abcsel 9-ben olvasunk erről. Anániás elment, hogy imádkozzon érte, hogy, hogy teljesen be szent szellemmel, és akkor megjött, újra visszajött a látása az apostolnak, és azt olvasuk, azonnal kiment, és elkezdte hirdetni az Isten igéjét. Ő, aki eddig a Krisztus keresztjének és népének ádáz ellensége volt. 180 fokos fordulat. Nem véletlen, hogy a köznyelvben innen ered a pálfordulás szó. Hogy eddig szakasztott más voltam, mint ami illettem. Miért? mert Isten szelleme betöltött. A tanítványok azonnal kiléptek. Itt belül védett környezetben viszonylag könnyű, bátornak meg lelkesnek lenni. De azt mondja, Isten igény és arra kér bennünket, hogy kívül mutasd meg hogy milyen erő lakozik benned. A terep gyakorlaton mutass erőt és kitartást. Olyan jellek és bizonyságok voltak ezek, amik mindenki számára egyértelműen bevizonyították, beviz beviz hogy a tanítványok az apostolok életében valami egészen különös dolog történt. De beszéljünk még valami nagyon fontos dologról. Hogy mik azok az akadályok, amelyek visszatartanak bennünket attól, hogy a Szent Szellembe való bemerítkezésnek a részesei legyünk. Az egyik ilyen akadályt a félelemben látom. Azt látom, hogy sokak életében Akik, főleg akik erről valami más tanítást vettek, ott van egy félelem, egy bizonytalanság, az Újtól. De azt kell mondanom az igével együtt, hogy ha még nem volt részedemben, akkor ne félj. A félelem szelleme és érzése nem az Úrtól van. olvastuk, nem a félelem szellemét kaptuk. Ezért egyet kell tenni ilyenkor. Leplezd le, és állj ellene. Azt mondja Isten ájatok álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut tőletek. Igen, ez nem az Isten munkája. A félelem lelke az ellenségtől jön. Ellene kell állni, és elfut. Az ő szelleme, nem a félelem szelleme. Ha őt kéred, nem fog kitolni veled, és nem fog valami rosszat adni. Aztán sokszor ott vannak az előítéletek. Láthatunk rossz példákat. Nagyon sokan félnek attól az ajándéktól, amit úgy nevezünk, hogy nyelveken szólás. Mert lehet, hogy Túl okosak, vagy olyan magaslatok vannak ott, amiket először le kell építeni. De ettől sem kell félni, mert minden, ami Istentől jön, az nem hamis, az mind igaz, az mind nagyszerű dolog. Öt évig tanultam Budapesten annak idején, amikor még fiatalabb éveinek tapostam. És a budai baptista gyülekezetbe jártunk. Annak már tartott, volt olyan két éve körülbelül, azt hiszem. És éppen ugye nyári szünet volt, én akkor Nem voltam Budapesten, hanem otthon, és hát a fiatalok köréből, akivel addigra egy nagyon jó és szoros baráti közösség alakult ki a gyülekezetben. Megjegyzem, az elején nem volt ez így, de valahogy ez is Isten kegyelmé volt, hogy elkezdett az alatt a két év alatt formálódni, és egy nagyon egységes, összetartó baráti közösségé vált az ifjúság, És egyszer csak történt valami. Abban az időszakban is volt Magyarországon egy ébredés. A Szent Szellem kiáradásának egy, egy, egy különös módja és időszaka. És akkor felhívtak engem, hogy hát kin leszünk Tahiban, tudjátok, van ott egy tábor, gyere, azt mondja, nagyon izgalmas történeteket szeretnénk elmondani. Ki tudsz-e jönni, tudunk-e találkozni? Hát persze, hát amúgy is jártunk oda, meg szerettünk ott lenni. Sok volt a fiatal. És akkor leültünk ott délután, és elkezdték nekem újjongő örömmel mesélni, és látszott rajtuk, hogy itt valami más, valami nagyon érdekes, valami nagyon lényegbe vágó történt hogy azok a dolgok, amik ott le vannak írva, azok ma is működnek és történnek. Elkezdtem látni, fülelni, sok-sok ajándék kezdett el működni. Volt közöttünk egy, egy ö, lány, barátunk, barátnőnk, olyan fantasztikus és tiszta és igaz látomásokat kapott az úrtól, hogy mi egyszerűen nem mertünk bűnt elkövetni, mert a következő ifjúságunk biztos, hogy le voltunk leplezve. Fantasztikus dolgom működött az Istennek az ereje. És amikor ezeket hallgattam, és kívánság ébredt a szívem, akkor volt először, hogy úgy Isten szelleme úgy alaposan megérintett. És akkor hazamentem szokojára, illetve elmentem, akkor még nem ott laktunk, csak építkeztünk, és volt nekünk egy olyan 400 négyszögölnyi málnánk, abból a marosi fajtából, ami olyan jó tüskés, jó szűró, szúrós volt. Tudjátok, mi volt hétfő reggel? Fögettem, fogtam magam, jó meleg volt. Fogtam egy metszollát, és úgy örömönben kimetszettem a tiszt, teljes négyszögöl málnát, és egész a pénekeltem. Közben. Hát, Épp ezű fiatal annak idején se nagyon szeretett ilyet csinálni, még akkor se, hogyha, hogyha nagyon megkérték. Még a mána szedéstől is igyekeztünk, ha lehetett távol tartani magunkat. Aztán alkalom-alkalmat követett, és aztán imádkoztak értem is testvérek, és aztán biztos voltam benne, hogy megtörtént. És amikor egyik hajnalbaja három óra felé lefeküdtünk, még előtte hogy valamiért fogtam a Bibliámat, és kinyitottam, és olvastam az Ézséhez 61-et. Az Úrnak szelleme van én rajtam. És aztán később egy ima, Közösségben történt, hogy miközben imádkoztunk, meg folyt az ima közösség. Sokszor azt csináltuk, hogy letérdeltünk így körben. Úgy is lehet az Isten magasztalni. És ezt csak éreztem, hogy valami jönni akar. És kaptam egy csodálatos, szép nyelvet. Ami ennek vannak, van dallama. Egy nagyon gazdag szókészlete, szókincse. És aztán emlékszem, mentem haza, ahogy becsuktam az albérlet ajtaját magam után. Az volt az első, hogy kipróbáltam, hogy megvan-e vég. Működik-e még? Nagyszerű dolog. Marikaét talán még szebb. Ő évekig imádkozott érte. És az az érdekes, hogy olyan fantasztikus az úr, például azt vettem észre, hogy hogy még nem is egyforma nyelvet, több fajtát kapott az én feleségem. Attól függ, hogy éppen miért imádkozik. Ha harcol, akkor egy egész másfajta nyelv. Ha csak legalább háromfajtát hallottam már tőle. Sokkal több azt mondja, tessék. Hát, de te jobban tudod, biztos. Testvérek, ez egy nagyon is eleven és élő valóság. Istennek az ajándéka. Ne féljetek tőle. Ne féljetek tőle. Ő adja, szívesen adja. Azt mondja Isten ígére, kívánjátok a szellemi ajándékokat. Persze érvényes ez az összes többire is. Hogy kell kívánni. És persze nem azt jelenti, hogy mi fogjuk kiválasztani, hogy melyik az, amit mi szeretnénk, mert azt mondja Isten ígének, hogy adja kinek-kinek úgy, amint ő akarja. Én azt gondolom, hogy elég nagy kalamaika és probléma lenne abból, hogyha mi válogatnánk ki, hogy mire van szükségünk. Mert lehet, hogy akkor csak gyógyítók lennének, de hol lenne a bölcsesség? És sorolhatnánk. Aztán lehet egy akadály, testvérek, a helytelen hozzáállás, a helytelen attitűd. Amikor be akarunk töltekezni Istennek a szellemével, akkor simon mágus lelkülete nem elfogadható. Az Isten szent szelleme nem megvásárolható nem a saját igényeink kielégítésére való. És a feltűnési viszketességben szenvedők jobb, ha feladják. És van még egy nagyon fontos dolog, ami elválaszt, ami akadály, a bűneink. A bűnök, amelyek elválasztanak Istentől, és amikről úgy beszél Isten igéje, Efízus 4-ben például vassátok el, 24-től 30-ig, hogy megszomorítják az Isten szellemét. És tudjátok, ez nem csak a Szent Szellem vételére igaz, hanem később is, amikor már, már tudjuk mi az, már használtuk, de valami, valami ott van az életünkben, aminek nem kellene. Azt mondja Isten égéje, hogy amikor a bűn ott van az életünkben, és azok nincsenek elrendezve, akkor a Szent Szellem megszomorodik, és visszavonul. És úgy járunk, mint Sámson, aki még után megnyírták a haját, azt gondolta, hogy még mindig vele van az Isten ereje, és elkezdett erőlködni, próbálkozni, De nem volt tudomása arról, hogy az Isten ereje már eltávozott tőle. Ez egy végtelenül tragikus állapot. Amikor azt hisszük, hogy de már rég nincs ott. Mert megszomorítottuk az Isten szellemét. Beszél itt Isten igéje hazugságról, bomlasztó beszédről, keserűségről, indulatról, haragról. Kiabálásról, Isten Istenkáromlásról, hűtlenségről, azaz a magunk útján való járásról. Beszél még Isten igé a Szentlélek megoltásáról is, meg a szentszellem káromlásáról is, ezt most nem szeretném érinteni. Ha valaki nagyon kíváncsi rá, akkor jöjjön el szerdán, és akkor beszélünk róla, hogy mit jelent a Szent szellem káromlása. Ez nagyon sokszor kérdés a hívők között. Mi az aktuális tennivalónk. Ezékiel proféciája nagyon aktuális ma is. A 36. fejezetben Azt ígéri hajta keresztül a próféta, hogy tiszta vizet hint rájuk, hogy megtisztít bennünket a bálványoktól. Kell, hogy ott legyen a vágy, hogyha valami miatt besárazódott az életünk, hogy hintsünk ránk tiszta vizet, sőt az ő vére által tisztítsa meg újra bennünket hogy tisztítson meg bennünket a bálványainktól. És mi pedig legyünk hajlandók elhagyni azokat. És azt ígére, hogy új szívet adok belőjük. Eltávolítom a kőszívet, és szívet adok helyébe. És új szellemet öntök beléjük. Ez csak új szív birtokában lehetséges. És azt mondja, hogy képessé teszlek arra benneteket, hogy ami szerint éljetek. Ennek az új szívnek a hústáblája rájára e, akarja Isten felírni az ő törvényeit. Amikor a szívünkben van, ami szívünknek a hústáblája van, az Istennek a törvénye, akkor leszünk képesek azokat megtartani, azokban járni. És akkor következik be az, hogy nem Errőlködés nekünk, Isten törvényének a megtartása. Nem valami teher az Isten törvényének a megtartása. Hanem úgy járunk, mint Dávid, aki a 119. Zsoltárban 136 igeverset írt arról, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges az Úr igéje és az Úr törvénye. Mert az ő igája, azt mondja Isten igéje, könnyű és gyönyörűséges. Dávid az 51. Zsoltárban fogalmaz így, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős szellemet újíts meg bennem. Dávid, aki nagyon-nagyon csúnyán elbukott, talán mi emberek, ha rajtunk múlott volna, halmazati büntetést szaptunk ki volna rá. És Dávid is tisztába vont ezzel, hogy ő mit érdemelne. De tudta, hogy két dolog az, ami megmentheti, és ami nélkül nincs értelme tovább menni. Az egyik a tiszta szív. Terancs bennem tiszta szívet, ó Isten! Olyan jó volt, még, még egy templomba se láttam ilyet, Amszterdamban bentünk be egy régi, nagyon-nagyon szép, ma is működő templomba. Nem is tudom, református vagy evangélikus templom volt. Nagyon érdekes szellemi tapasztalat volt. Nem tudom, hogy, hogy éltetek-e már ilyet. Ha bemész egy ilyen helyre, ott, ott megérzed, hogy, hogy van-e ott Isten, vagy csak, vagy csak egy üres templom. És ebbe a templomba valahogy Olyan mást éreztünk, mint ami szokványos volt. És egyszer csak fölnéztem a, a, fő a, a, a főhajónak az orromzatára, és angolul ez volt kírva: Tiszta szívet terem, hogy mennem az Isten. És az erős lelket úgy is megvennem. Soha sehol nem láttam ilyen verset imaházba vagy templomba eh, hitenni. Az erős szellem. Dávidnak volt erről tapasztalata. Tudta milyen, amikor Isten szelleme vezeti. Tudta milyen, amikor oda megy tanácsért. Amikor megkérdeztem, menjek ellenük, ne menjek ellenük, mit tegyek Istenem. És amikor bűnbe esett, akkor megszűnt ez a kapcsolat. És ebben a zsoltárban kiállt fel Dávid, hogy az erős szellemet Csak azt nevedd el tőlem, mert ha azt elveszed, akkor meghalok, akkor nincs tovább. Nincs több vezetés, nincs több élet, nincs több életér, nincs több lehetőség. Minden megszűnt, amitől vagyok, aki vagyok, amire elhívtál. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem. És hogyha eltávozod tőlem a te erős szellemed, akkor újítsd meg bennem. Tölts be újból a te erőddel, a te kegyelmeddel, mert... Nem tudok tovább enélkül élni. Ez a kiáltás fogalmazódik meg Dávid szavaiban. Nem tudok a te erős szellemed nélkül élni. Nincs értelme az életnek, a te vezetésed, a te kegyelmed nélkül. Anélkül, hogy megtapasztalnám a te közelségedet, amely jó, igen, jó nékem, ami itt van egészen közele. És tisztába vagyok, Uram, hogy elvesztettem. Te, te meg tudsz újítani. Ha ott van a szívünkbe ez az akadály. Ha valami miatt úgy érezzük, hogy mintha nem lenne tovább, akkor vizsgáljuk meg a szívünket, az életünket. Tisztel. Nem történt-e meg, hogy valami miatt megszomorodott Istennek a szelleme? Mert nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Értsétek meg! Isten szent és tiszta. És hogyha mással találkozik, megszomorodik. És nem azért megy el, mert el akar hagyni bennünket, ha mert, hanem mert nem tud a bűnnel, a tisztátalansággal közösséget vállalni. De mindig hajlandó arra, hogy ezt a közösséget helyreállítsa. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Hanem mondhatnám, csak egy szavunkba kerül. Ha csak ennyit mondunk el, mint ahogy itt Dávid leírt, és azt komolyan gondoljuk, és sír, és emésztődik a szívünk, és vágyunk, vágyik arra, hogy visszatérjen az a kegyelmi állapot, akkor meg fog történni. És felüdül az Istennek a népe. Töltekezzetek be Szent szellemmel. És legyen az életünk egy non-stop pünkört, Adjon az Isten ajándékot nekünk. Tűnjön el minden félelem és bizonytalanság, és minden akadály az útból. Szánjátok és adjátok oda magatokat az Istennek. És ő kedvesen veszi és válaszol. És adja az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. És aztán mit mond Dávid? Új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Ad újat. Lehet vele újat kezdeni. Imádkozzunk ezért. És ma délelőtt az is a ö, ö, kérésem, hogy amikor majd most befejezem, akkor Ha indít benneteket Isten szelleme, testvérek, gyertek ide egy páron ki, és uh, imádkozzunk a mi gyülekezetünkért. Imádkozzunk a mi egyházunkért. Hogy miért mondom? Megint csak szeretnék a közgyűlésre egy-két mondatba visszautalni, amiről már beszéltem. A a közgyűlésen mindenkinek ki lett osztva egy oldal ilyen kis iromány. Ez a Kovács Géza bácsi-nak a, a hozzászólása tulajdonképpen. És Ebből olvasok egy pár mondatot. Azt írja, javaslom. Eggedjünk szívünkben helyett annak a fájdalomnak, hogy közösségünk jelenleg a sok jó kezdeményezés ellenére inkább fogyatkozóban van, mint növekedésben. Essünk térde Isten színe előtt egyenként és minden gyülekezetben azzal a hittel és könyörgéssel, hogy egyedül ő adhat nyitott ajtót, amelyen át a sátán zsinagógájából is eljönnek és leborulnak Isten előtt az emberek. A mi tevékenységünk bármilyen sokrétű és jó jószándékú is, nem pótolja Isten kegyelmének Szent Szellem által való kiháradását. És most hétfőn, amikor a lelkipásztor értekezlet volt, akkor ő tartotta az imaórát. Én azt hiszem, hogy már 90 éves elmúlt a Géza bácsi. És nem voltam ott, de hallottam a Janitól. Tudjátok, hogy fejezte be? Vagy betöltekezünk Szent Szellemmel, vagy meghalunk. És aztán olvastam egy másik pársor is, így a beszámoló van, ezt egy lelkipásztor írta, akit Kotán Bélának hívnak. Azt írja, évek óta kérem az atyától, hogy küldje el színétől az ő Szent Szellemét, felüdíteni minket. Sokkal nagyobb szükségünk van rá, mint azt, Valaha is gondoltam volna. Én ennek örülök. És én azt gondolom, hogy ha valaki, nem ami különbek volnánk másoknál, de mégis akik valamiképpen azért úgy gondolom értjük, és tudjuk, hogy miről van szó, meg tapasztaltuk, Tegyük meg azt, hogy ezt imádság tárgyává tesszük. Azt gondolom, hogy ha ezek az imádságok meghallgattatnak és bekövetkeznek, és hiszem, hogy így lesz, akkor itt megint lesz egy ébredés. Legyen úgy, és legyünk ennek részesei. És azt kívánom, hogy éljük át mindazt, amiről Isten igéje beszél hogy az életünk legyen egy non-stop Újra és újra, és újra, és megint betöltekezni vele. És el nem engedni őt. Legyen így. Amen.